Послухати раду, промовила ображеним тоном текля, закопила губки. Моя кохана, обняла її Вероніка, прилетить ще ясний сокіл, не на один же день з'їхалися пішне лицарство, дорогі гості. Панни, що сиділи на лаві, в ряди годи перекидалися словом, усі гнітило грізне предчуття неминуче лиха. У нас на Поділлі ще гірше говорила худа безбарвна панна, часто зітхаючи і зводячи до неба блідосірі очі, тут не відчувається небезпеки, а тому й дихати видніше, а в нас щодня страх. Та ваша конфедерація, сила славного лицарства, промовила життєрадісна червонощука Доротея. Хіба під охороною їхнього меча може бути страшно? А де з'їжджається лицарство, там стільки забав, бенкетів? і веселощів. Не кажи так, панно. Золота молодь гасає по навколишніх селах, грабує та палить їх, а то бавиться полюванням, а коли збереться на бенкет, то не знає міри буйному пияцтву. Ох, ці бойові бенкети, простогнала третя панна, повна молдаванського типу брюнетка. Хіба там може зародитися ніжне почуття, саме тільки звірство. У цей час до пани підійшов хорунжий у ландської корогви, молодий і гарний брюнет крепс. Панна Вероніка, окинув він поглядом панянок, його ясна мость, пан губернатор, просить до себе свою дочку. Дівчата здригнулися від несподіванки прибрали патичні пози, а обличчя їхні осяяли чарівні усмішки. Батько кличе, зашарилася Вероніка. Так ясна панно. Я зараз. Вероніка збігла з місточка і квапливо пішла на гору до замку. Крепс ледве встигав за нею. Панна неначе гірська сарна, говорив він. Кручі їй не кручі». Ну які ж це кручі? засміялася Вероніка. Пагорки, та й годі, то вас на поділі гори із скелями та урвищами. Я певен, що пана злетіла б і на скелі, і на безкиди, мов легка пташка. Ого, це пан грабя. Кривчив свого хорунжа до таких компліментів. «Ні, патрон мій суворий, але сама панна мимохить викликає захоплені похвали, може й недоречні, але падам до ніг, від них утриматись неможливо. Я вперше у житті зустрічаю дівчину з такою освітою, з таким знанням не тільки мов та історії, але й усіх інтересів нашої вітчизни. Пан перебільшує». Історичні й державні мої студії обмежуються лише життєписом королів польських і розправами про Люблінську унію та Брестський собор. Та ще газетою Лускіни. Правда, я плакала, коли читала, як короля Попеля їли миші і жадібно вивчала на пам'ять цілі сторінки не тільки життя королів, але навіть із життей святих, але хіба ж це знання? От якби і наші мудреці так думали – то не наробили б помилок, за які розплачуються цілі покоління кров'ю, а рідна країна, знесилена боротьбою, на наших очах гине. О, так і я скажу, здивовано блиснула очима Вероніка, якби більшість нашого славного шляхетства так благородно думала, як пан Хорунжий, то ще й тепер можна б урятувати нашу ойчизну. Крепс шанобливо вклонився, і вони зайшли до парадного залу. Серед гостей тепер з'явилися француз-інженер Шафранський, якого Младанович запросив обміряти і спланувати церковні землі, одведені півтораста костіолом, переробленим із православних церков, та полковник Обух, начальник надвірної козачої міліції. Вероніко звернувся до дочки Младанович. «Чи багато в нас на складі, що в покої команди заготовлено військових припасів?» «Сідел, чепраків, бердешів і кривуль досить, – відповіла Вероніка, – вистачило б на кількох лицарів, а рушниць і пищалей майже немає зовсім, та й спинцюй пороху дуже мало. Правда, я й так і казав, – ніби зрадів Шафранський, почувши слова дівчини, – багато зброї для кінноти, а для піхоти і гарнізону нічого. Нічого, оборонятимеш місто не кавалерія, а піхота». Я тому й прошу, щоб заздалегідь запасти якнайбільше пороху, свинцю, ядер, картечі, рушниць, хоч три-чотири гармати. У нас їх зовсім мало. Крім того, я просив би вашу мость надбудувати замкові башти, щоб з них можна було обстрілювати через частокіл і через брами околиці».